Lokvilló június 19-én. Édes nyaki lábapó, készen vagyok. Diplomám, hét legszebb ruhám mellett, ott fekszik a főjókos szekrényben. Az avatás rendes mederben folyt, egy kis izgalommal és némi elérzékenyedéssel vegyítve. Nagyon szépen köszönöm a rózsacsokrot, gyönyörű volt. Gervi űrfitól is kaptam virágot, de az övét hagytam a fürdőkádban, és csak a tiéddel vettem részt a felvonuláson. Most itt vagyok lokvilóban a nyárra, lehet az is, hogy örök időkre. Az élet olcsó, és a vidék szépsége és nyugalma, alkalmas az írói munkához, mi egyebet kívánhat magának egy küszködő író. Teljesen belebolondultam a regényembe. Arra gondolok egész nap, is, arról álmodok éjjel. Amit most kívánok magamnak mindössze annyi, hogy nyugalmam és elég időm legyen az írásra, és közben jó ebédeket tehessek. Jerry Wurphy el fog jönni augusztusban néhány napra Lokvilóba, és Jimmy McBridge is néha-néha benéz majd hozzám. Váltó ügyleteket bonyolít le, és többször van dolga vidéki bankoknál, ha eljön ide a Farmer Nemzeti Bankjához, mindig meglátogat engem is. Mindenből láthatod, hogy Lokvilóban nem hiányzik a társaság sem. Mi szép volna, ha teudad te is erre vezetne egyszer, s meglátogatnál. De hát persze ez oktalan reménység. Úgy is kitéplek a szívemből, és lemondok róla dörökre, amiért nem jöttél el az avatásomra. Judy Ebbott Július 24-én Édes nyaki glábapó. micsoda gyönyörűség a munka! Volt neked is részed benne? Különösen akkor gyönyörűség, ha az ember olyan munkát végez, amelyben örömét leli. Egész nap írok, oly sietve, ahogy csak tollan bírja és az egyetlen bosszúságom az, hogy a nap nem elég hosszú, hogy mindazt a sok, vidám, szép és hasznos dolgot leírjam, ami az agyamban megfordul. Befejeztem könyvem második részét, és holnap reggel fél nyolckor belefogok a harmadik részbe. Ez a legkedvesebb könyv, amelyet valaha is olvastam, de igazán nem is tudok másra gondolni. Reggel, ha felébredek, alig várom, hogy felöltözködjen, megreggelízzem, hogy írni kezdhessek, és akkor írok, írok, addig, míg végleg nem merülök, és már nem írom tovább. Akkor aztán hívom Korint, az új juhászkutyát, és keresztül kasul barangolom vele a vidéket, új gondolatokat és eszméket gyűjtve másnapra. Hát ez a legjobb könyv, amit valaha is láttam. Ú, ó, bocsánat, mintha ezt már mondtam volna. Ugye azért nem tartasz önhétnek a pódrága? Ugye nem? Mert hidd meg, azért nem vagyok én, itt csak éppen a lelkesedés stádiumában vagyok. Lehet, hogy idővel kiábrándulok majd könyvemből, és szigorú bírálóként fogok csúfolódni felette. Nem, azt sem teszem. Ezúttal igazán jó dolgot írok, hiszen majd meglátod. Megkísérlem, hogy néhány percig valami másról beszéljek veled. Nem tudom, elmondhatom-e, hogy MSZ és keri házasságot kötöttek még májusban. Még mindig itt dolgoznak a majorban, de amennyire én látom, a házasság mindkettő őket elrontotta. Keri mindig olyan hangosan és vidáman tudott kacagni, ha Emessi sárba lépett, vagy ha moccort a padlóra, de most hallanád csak, hogy szígya. és a haját se süti többé. És Emessi, és aki mindig olyan előzékeny volt a szőnyegporolásnál és helyett tement vízért a kúthoz, most már teljesen felhagyott az udvari askodásával még a is mindig csak feketék és barnák, pedig hajdon pirosakat szeretett hordani. Én elhatároztam, hogy sohasem megyek férhez. Nagyon bomlasztó folyamat, az bizonyos. A magyarban nincs különös újság, az állatok mind jól vannak, a diszlók szokatlanul kövérek, a tehernek nagyon elégedetnek látszanak, és a tyúkok jól tojnak. Érdekel a baromfi tenyésztés? Ha igen... Úgy vedd meg a 200 tojás évenként és tyúkonként című felbecsülhetetlen értékű művet. Jövő tavaszra szeretnék egy képet beszerezni és kis nevelni. Ebből is láthatod, komoly tervem, hogy állandóan lokvilóban éljek. Elhatároztam, hogy addig maradok itt, míg 114 regényt meg nem írtam. Akkor aztán befejeztem életművemet, visszavonulok és utazgatok. Múlt vasárnap itt volt nálunk Mr. James MacBridge, kirántott csirkét és fagylatot kapott ebédre, és úgy látszott ízlik neki. Borzasztóan örültem, hogy eljött, mert eszembe jutott, hogy Lokvilon túl is van még világ. Szegény Jimmy nagyon letört, váltógylete is sehogy sem sikerülnek. A bankok nem akarnak vele üzletet ködni, pedig 6-7 százalékot is hajlandó fizetni. Nagy buzgalmának azt hiszem, az lesz a szerencsés vége, hogy hazamegy vörcseszterbe, és beleül atya üzletébe. Jimmy túlságosan nyílcévő, bizakodó, és kedves ahhoz, hogy van kember legyen. De egy virágzó overall gyár vezetőjének lenni, az sem megvetendő állás, ugye? Most még ugyanúzza az orrát, ha overallról beszélnek előtte, de bele fog törődni. Remélem, értékeled ezt a hosszú levelet egy olyan szemétől, akinek író görcse van. De úgy szeretlek, apódrága pódrága, és úgy örülök, hogy megírhatom neked, hogy milyen boldog vagyok itt. A vidék gyönyörű, az ennivaló való pompás, az ágyam kényelmes, a szobám tiszta, és az íróasztalomon mindig van egy sereg tiszta, papíros és friss tinta. Istenem! Mi kell legyéb a boldogsághoz? A tejed mindig, Judy. ú A postás éppen most jött egy érdekes újsággal. Jövő péntekre várhatjuk Gselvőrfit, aki eljön, hogy egy hetet itt töltsön. Ez nagyon örvendetes ír. csak félek, hogy szegény könyvön fogja megsényelni örömömet. Gselvőrfi nagyon szigorú kritikus. Augusztus 27-én Édes nyakig lábapó, vajon merre lehet? Soha sem tudom, melyik részén vagy a világnak de azt nagyon remélem, hogy nem vagy New Yorkban ebben a hőségben. Szeretném hallani, hogy a hegyek között üdülsz, de nem Svájzban, hanem valahol itt a közelemben. Nézed a tavat, és közben rám gondolsz. Kérlek, gondolj rám. Olyan egyedül vagyok, és jó lesnál tudod, hogy valaki gondolataiban velem foglalkozik. Ó, bár csak ismernélek. Ha nagyon szomorúak és csüggettek lennénk, legalább egymást vigasztalnánk. Nem igen hiszem, hogy tovább itt tudjak maradni Lokfilóban. Erősen gondolkozom az elköltözésen. Szerű jövő héten Bostonba megy védőnőnek. Mit szólnál hozzá, ha én is vele mennék? Amíg ő környezettanulmányt végezne, én írnék, és közös lakásunkban együtt töltetnénk az estéket. Ó, ezek az esték olyan hosszúak, ha az ember nem tud mással beszélgetni, csak szemplékkel, kerével és emesszivel... De hát előre tudom, hogy neked ez a tervem sem tetszik, mintha látnám titkárod levelét. Miss Jeruzé ebott igen tisztelt kisasszony, Mr. Smith úgy látja helyesnek, hogy a lakfilóban maradjon tisztelette Elmer H. Griks. Ó, hogy gyűlölöm a titkárodat! Meg vagyok róla győződve, hogy az a férfi, aki az Elmer H. Grix nemet viseli, egy szörnyetek. De igazán, apó. Nem gondolod, hogy helyes volna bosztonban letelepednem? Itt már nem maradhatok. Ha nem történik valami, merő ember a siló verembe öröm magam. Teremtő atyám! És ez a hőség! A fő kiszáradt, a patak kiapadt, az országútra pedig valóságos porfelhő borul. Már hetek óta nem esett az eső. Ez a levél olyan, mintha megbalondultam volna, pedig hát nem... Csak hozzátartozok, család után vágyom. Jó ét, én édes drága apóm. Ó, bár csak ismernélek. Judy. Szeptember 19-én. Drága apó, valami történt, és nekem tanácsra van szükségem. És csak tőled kell ez a tanács, senki mástól az egész föld kerekén. Nem volna mégis lehetséges, hogy találkozhassam veled. Annyival könnyebb volna nekem ezt a dolgot elmondani, mint megírni, és különben is attól félek, hogy titkárót felbontja a levelemet. Judy. Új, nagyon szerencsétlen vagyok. Lokviló, október. nyaki lábapó. Saját írt leveledet, micsoda bizonytalan leszketeg írásod van, ma reggel kaptam készhez. Úgy elszomorít a hír, hogy beteg voltál, ha tudtam volna, nem háborgattalak volna saját bajaimmal. Igen, el akarom neked mondani bánatomokát, bárha ez nagyon bonyolult ahhoz, hogy leírjam, és főleg nagyon magánügy. Én ezért nagyon kérlek, ha elolvastad levelemet, azonnal dob tűzbe. Mielőtt hozzáfognék, éme mellékelek egy ezer dollárról. Furcsa ugye, hogy én küldök neked csekket. Mit gondolsz, hol szereztem? Nos hát, elfogadták a regényemet a pó. Ki fogják adni, először folyóiratban, folytatásonként, aztán könyv alakban. Biztosan azt hiszed, hogy bolondul boldog vagyok, de hát ez tévedés. Teljes közönösséggel fogadom a dolgot. Egyedül csak annak örülök, hogy megkezdhetem nálad adósságom törlesztését. Kélek, ne neheztej rám, ha megkapod, olyan öröm számomra, hogy valamit törleszhetek. Sokkal többet tartozom neked a pénzen kívül, és egész életemen át törleszeli fogok neked hálával és szeretettel. És most, apu, látélek arra a másik dologra. Kérlek, adj nekem tanácsot. Akár kellemes, akár kellemetlen legyen tanácsot teljesítése. Jól tudod, hogy mindig nagy helyet foglaltál el szívemben, hisz te benned szerettem egész családomat, de hát azért nem lehet számodra meglepetés az a vallomásom, hogy rajtad kívül még volt valaki, akit egészen különös módon szerettem. Tudom, hogy minden nehézségünk nélkül kitalál, kiről van szó. Leveleim régóta tele vannak Zservi úrfival. Úgy szeretném megértetni veled, hogy miféle ember ő, és hogy milyen különösen jól megértjük mi ketten egymást. Mindig ugyanaz a véleményünk, bizonyos dolgokról ugyanaz az ítéletünk. Már sokszor azt hiszem, hogy az ő befolyása alatt gondolkozom. De bárhogy is van, be kell látnom, hogy neki mindenben igaza van, és egyben jól esik elismernem szellemi fölényét, ami ugye nem is meglepő, hiszen 14 évvel öregebb nálam. De ettől eltekintve nem más, mint egy hosszúra nőtt fiú, akivel törődni kell, mert nem gondol rá, hogy sárcipőt vegyen, ha esik az eső. Ugyanazokon a dolgokon nevetünk, és milyen jókat tudunk nevetni. Rettenetes lehet, ha két embernek nincs egyforma humorérzéke. Azt hiszem, az ilyen szakadék áthidalhatatlan. És ő... Nos, hogy is fejezzem ki magam? Szóval ilyen csak egy van. És úgy, de úgy hiányzik. Az egész világ olyan üres és szürke nélküle. Gyűlölöm a világot, mert szép. És mert ő nincs itt, hogy velem együtt csodálja. Ha voltál, valaha is szerelmes életedben, meg fogsz engem érteni, s akkor úgy sem szorulnak magyarázatra érzelmeim, de ha nem voltál szerelmes, amúgy sem tudsz engem megérteni. Bárhogyan is van, így érzek iránta, és mégis visszautasítottam házassági ajánlatát. Hogy miért, azt nem mondtam meg neki, mert buta voltam, és szerencsétlen. Nem tudtam beszélni és most elment tőlem haraggal és azzal a szent meggyőződéssel, hogy Jimmy mcbridge akarok feleségül menni, pedig eszemmel sincs. De Gervi úrfi és én borzasztóan belesüppettünk a megnemértés mocsarába, és megsértettük egymás érzelmeit is. A valóság az, hogy nem azért küldtem előtt magamtól, mert nem szeretem, hanem azért, mert túlságosan szeretem. Remegek attól, hogy a jövőben megbánnál határozását, ezt nem bírnám elviselni. Nem helyes dolog, ha egy leány, akinek semmiféle családfája nincs, beházasodjék egy olyan családba, mint amilyen az övé. sem említettem neki a házat és mindig fáztam attól a gondolattól, hogy elmondjam neki, milyen homályfedi származásomat. Borzalmas lenne. És az ő családja nagyon büszke, de én is büszke vagyok. Veled szemben is vannak kötelezettségeim, és miután írónak neveltettél, legalább meg kell próbálnom, hogy azzá legyek. Elfogadtam gondoskodásodat, és most igazán becstelennek érezném magam, ha nem használnám fel mindazt, amit jó voltodból tanulhattam. De most már részben megfizettem neked tartozásomat, és különben is azt hiszem, a házasság nem akadályoz meg az érásban. Ez a két foglalkozás nem szükségszerűen ellentétes, ugye? Nagyon-nagyon gondolkoztam a dolgon. Tudom, hogy Gervőrfi szociális elveket val, és nincsenek előítéletei. Talán feleségül mer venni egy olyan proletárlánk, mint amilyen én vagyok. Igazság szerint, ha két ember olyan tökéletesen összeillik, hogy mindig boldogok, ha együtt lehetnek, és mindig elhagyatottnak érzik magukat, ha elszakadnak egymástól, nem szabadna törniük, hogy bármi a világon közéjük álljon. Ó! Oh. Mély jó lesne, ha ezt hihetném? De szeretném tudni a te objektív véleményedet is. Valószínűleg te is jó családból származol, és inkább a család, mint az érző ember szemszögéből nézhet ezeket a dolgokat. Látod, milyen bátor vagyok, hogy mégis tőled kérek tanácsot. Ha talán elmennék hozzá, és megmondanám neki, hogy nem Jimiről van szó, hanem a John Grier otthonról, mit gondolsz? Szörnyű cselekedett volna ez részemről? Az bizonyos, hogy ehhez az úthoz minden bátorságomra szükségem lenne. Akkor talán inkább mégis az egész életre való szenvedést választom. Mindez körülbelül két hónappal ezelőtt történt, és azóta egyetlen szót sem hallottam felőle. Már éppen kezdtem hozzászokni, hogy megtört szívvel éljek, mikor levelet kaptam Juliától, mely új izgalomba hozott. Ebben a levélben csak úgy mellesleg megemlíti, hogy Jervi bácsit egy éjjeli vadászat alkalmával elérte a vihar, és olyan szörnyen átvázott, hogy azóta tüdőgyulladással fekszik. És én ezt nem tudtam. Meg voltam sértve, hogy szó nélkül eltűnt a semmiben. Mi szerencsétlen lehet, és milyen szerencsétlen vagyok én is? Mit tanácsolsz? Mit kellene tennem? Judy... Október 6-án Édes, drága nyakig lábapó! Hogyne, el fogok jönni jövő délután fél 5 órakor, Ó, egészen bizonyos, hogy oda fogok találni, hiszen már háromszor is voltam New Yorkban, és különben vagyok már olyan egészen kicsi baba. El sem tudom hinni, hogy csak ugyan találkozom veled. Láthatlak, hiszen olyan sokáig csak képzeletemben éltél, hogy szinte el sem tudom hinni, hogy húsból és vérből való igazi ember vagy. Milyen jóságos vagy, hogy törődsz az én dolgaimmal, mikor magad se vagy teljesen egészséges. Vigyázz magadra, nehogy megfázzál. Ezek az őszé nagyon ártalmasak. Hálás, meleg, szeretettel. Judy. Ú, Egy kellemetlen gondolatom támadt. Van inasod? Úgy félek az inasoktól. Ha kinyitja majd előttem az ajtót, attól tartok, hogy világá futok. Mit is mondhatok neki, ha kérdezi, hogy kit keresek? Hiszen még csak nem is ismerem az igazi nevedet. Vagy mondjam azt neki, hogy mi smith jöttem? Csütörtök reggel. Drágám, Zservi Ulfi, Nyakuglábapu. lábapó, Smith, tudtál aludni ezen az elmúlt éjszakán? Mert én nem. El sem húnytam szememet. Sokkal zavarodottabb, izgatottabb és boldogabb voltam. Nem hiszem, hogy valaha életemben tudjak még aludni, vagy enni. De remélem, te aludtál, édes szerelmem. Neked kell a pihenés. Tudod, hogy minél hamarabb teljesen talpra állj, és eljöhess hozzám. Drága emberem, el sem tudom viselni a gondolatot, hogy ilyen súlyos beteg voltál, és én az egész idő alatt nem tudtam róla. Mikor az olvos lekísért és kocséba ültetett, azt mondta, hogy három napig olyan súlyos volt az állapotod, hogy egyáltalában nem bízott felépülésedben. Ó, szerelmem, ha az a szörnyűség megtörtént volna, az én életem napja örökre elsütédedik. Tudom, hogy egy napon, nagyon messze a távolévőben, egyikünknek majd el kell hagynia a másikat, de akkor legalább meg lesz a közös, édes boldogság emléke, és az emlékeknek élhetünk. Éged akartalak felvidítani, és valóban magam szorulok a felvidításra. Pedig hát olyan boldog vagyok, olyan boldog, mint amilyen boldogságot legmerészebb álmaimmal sem tudtam elképzelni, de végtelenül komoly is egyben. Az a félelem, hogy valami bajod esetik, árnyékként barult szívemre. Mindeddig könnyen lehettem gondtalant, könnyelmű, mert nem volt féltett kincsem, amelyet nem kellene de most már életem végéig meg lesz az én nagy, boldog alkodalmam. Éretted. Bármikor, ha majd nem leszel mellettem, remegni fogok, hogy egy autó elgázol, vagy hogy egy tégla ráesik a fejedre, vagy lenyelsz egy undog bacilust. Lelkem nyugalmának örökre vége van, de ha tudnád, milyen szívesen áldozom fel lelkem nyugalmát, éretted. Tönyörögve kérlek, gyógyulj meg hamar, hamar, hamar, úgy szeretnélek már itt mellettem egész közel tudni, hogy megsimogathassalak, és hogy érezzem, hogy valóban vagy. Micsoda rövid kis fél órát töltöttünk együtt. Néha szinte félek, hogy az egész csak álom volt. Ha most családodnak egyik tagja lennék, még a negyedik ágról való unokatestvér is, naponta meglátogathatnálak. Felolvashatnék neked, felrászhatnám párnáidat, kisimíthatnám homlokodból, azt a két kicsike ráncot, és jó kedvre deríthetnélek. Ugye vidám vagy újra. Tegnap, mikor elhagytalak, olyan vidám voltál. Az orvos azt mondta, hogy jó ápolónő vagyok, mert tíz évet fiatalodtál, az alatt a fél óra alatt, míg nálad voltam. Remélem, hogy a szerelemtől nem mindenki fiatalódik tíz évet, hogy akkor is szeretnél, ha tizenegy éves olnék? A tegnapi nap elképzelhetetlenül gyönyörű volt, még 99 éves koromban sem fogom elfelejteni egyetlen legapróbb részletét sem. Az a leány, aki elhagyta hajnalban Lokvilót, még egészen más volt, mint aki éjfélkor oda visszatért. Mrs. szem fél ötkor kopogtatott be hozzám, akkor már ébrenéztem be a sötétségbe, és agyamat csak egy gondolat foglalkoztatta. Ma meglátom nyakig lábabót. Reggelimet a konyhában ettem meg gyertjafénynél, és azután öt mérföldet kocsiztam a legszebb októberi reggelen. A nap szemem láttára tűnt fel a látóhatáron. A horfák és a sombokrok vörösen ízottak a fényében, míg a kőfalak és szántóföldek ezüstösen csillogtak a dértől. Olyan tiszta, friss és sokat igérő volt ez a reggel. Éreztem, hogy valaminek történnie kell. Míg a vonaton ültem, a kerekek csak azzakat olták. Tallálkozni fogsz láb a póval, Találkozni fogsz nyakig láb a póval. És ez olyan jó, biztos érzést adott nekem. Olyan szentül bíztam az én apókámban, hogy megvoltam róla győződve, ha őt látni fogom, már rendbe is jön minden. És azt is tudtam, hogy egy férfi, ó, aki még aponál is kedvesem nekem, vágyik utánom. és néha-néha biztosan éreztem, hogy ez a nap nem múlhatik el anélkül, hogy őt viszont ne lássam. És mi történt? Mikor megérkeztem a ház elé, olyan hatalmasnak és előkelőnek találtam, hogy alig mertem átlépni a küszöbét. Egy ideig fel is alá előtte, hogy változságot gyűjtsek, pedig hát oktalan volt a félelme, mert az ínosod igazán kedves, barátságos éregember, aki egy perc alatt a szorongásomat. – kis kisasszony? – kérdezte. – Igen, feleltem. És így nem is került rá sor, hogy Mr. smith keressem. Már is bevezetett egy fogadószobába. szobába. Ez a szoba hatalmas, pompás bútorzató komor úri szoba volt. Beleültem az egyik magas és folyton csak azt mormoltam magamban. Most rögtön látni fogom nyakig lábapót, most rögtön látni fogom nyakig lábapót. Aztán visszatért az öregember, és megkért, hogy kövessem a könyvtár szobába. Olyan izgatott voltam, hogy reszketett a lábom, és azt hittem, hogy végleg felmondja a szolgálatot. A könybszárszó baltai előtt felé fordult az öreg, és azt csuttogta. Gazdám súlyosan beteg volt, kisasszony. Ma van az első nap, hogy az orvos megengedte a felkelést. Nem szabad sokán államaradnia, nehogy túlságosan kimerüljön. Annyi agodalom és gyengétség volt a hangjában, hogy rögtön láttam, mennyire szeret és ezért én is rögtön megszerettem őt. Aztán kinyitotta az ajtót, és bejelentette. Mész ebott! Én pedig beléptem, és az ajtó becsukódott mögöttem. Az első percben, mikor a világos folyosorról a félhomályos szobába léptem, olyan kábult és zavart voltam, hogy semmit sem láttam, csak aztán vettem észre, hogy a kandalló előtt egy hatalmas karosszék áll, előtte kis teasztal és egy kisebb szék. Néhány bátor talál lépést tettem a szék felé, melyben egy férfőült ült, háta mögött nagy párnával, meleg takaróval. melegtakaróval. Mielőtt még egészen elértem volna felállt, kisé megingott, aztán megfogta a szék karfáját, és némán felén fordult. És akkor... és akkor láttam, hogy te vagy. De még mindig nem értettem. Azt hittem, hogy apóka rendelt ide, csak hogy meglepetést és örömet szerezzen nekem de akkor felé nyújtottad kezedet, és nevetve kérdezted. Édes kicsit, Judy, hát nem találtad ki, hogy én vagyok nyakig Pó? Mint a villám, úgy szikázott át agyamon a világosság. Ó, oh, hogy lehettem ilyen ostoba? Ezer dolog elárulhatta volna nekem az igazságot, ha egy csöppeszem lett volna. Bizony, belőlem nem válna jó detektív, ugye, Gervi, Apó? Hogyan szólítsalak ezentúl? Jervi, az olyan tiszteletlenül hangzik, és én soha se tudnék tiszteletlen lenni veled szemben. Micsoda édes boldog félórácska volt az, amit együtt töltöttünk. Még jött az orvosod és elküldött, olyan zavarodott és szórakozott voltam, mikor az állomásra értem, hogy tévedésből csak nem a Szent vonatra szálltam. És te ugyanolyan zavart, kábult és szórakozott lehettél, mert elfelejtettél teával megkínálni, de mind a ketten. Nagyon, nagyon boldogok voltunk, ugye? Aztán visszakocsiztam lokvilóba az éjszakába, de istenként, hogy ragyogtak fölöttem a csillagok, És meleggel reggel kolinnal mind mindazokra a helyekre, ahol együtt voltunk, és boldogan idéztem emlékezetemben szavaidat, tekintetedet. A fák sárgás bronz világítanak, és az idő kellemesen hűvös, igazi túraidő. Bár csak itt volna velem, és együtt paktatnánk fel a dombra. Nagyon-nagyon hiányzol, Gyerbi édes. Ez jó leső érzés, mert hiszen tudom, hogy hamarosan együtt leszünk. Mert mi igazán egymáshoz tartozunk, nem csak úgy gondoljuk. Hát nem furcsa, hogy végtére mégis tartozom valakihez? Ó, de édes szép gondolat ez! Én sohasem fogom engedni, hogy csak egy pillanatra is szomorú légy. Tied örökkön, örökké, Judy. Ó ez az első szerelmes levél, amelyet életemben írtam. Hát nem furcsa, hogy egyáltalán tudok szerelmes levelet írni. Vége. Felolvasta. Evila.